Első függelék Dramatis personae. Luxemburgi Zsigmond Magyarország, Csehország királya, később német-római császár Cílei Barbara, Borbála Magyar királyné Cílei Herman Cílei és Zagorjai Króf leánya, Luxemburgi Zsigmond felesége Luxemburgi Erzsébet Luxemburgi Zsigmond magyar király és Cílei Barbara leánya, Habsburg Albert felesége Habsburg Albert Luxemburgi Erzsébet férje, később magyar király Hunyadi János. Hunyad ura, Hunyadi Vajk és Morzsinai Erzse fia, királyi palotás hadnagy, később Erdélyi Vajda, 1441-46-ig, egyúttal Nándorfehérvári kapitány, majd Magyarország kormányzója, 1446. Horogszegi Szilágyi Erzsébet. Hunyadi János felesége Szilágyi László bácsi ispán és bejéni leánya. Hunyadi Iván, Hunyadi János öccse, Hunyadi Vajk és Morzsinai Erzsébet fia. Horogszegi Szilágyi Mihály, Szilágyi Erzsébet bátyja, Szilágyi László bácsi ispán és beljéni Katalin fia. Morzsinai Erzse, Hunyadi János édesanyja, Hunyadi Vajk özvegye, később Csolnokosi Ariszló felesége. Csolnokosi Ariszló, Hunyad megyei Olá Kenéz, Hunyadi Vajk özvegyének későbbi férje. Zrednai Vitéz János, a királyi kancellária írnoka, Zredna melléki Gelét fia, Dénes és Garázda Borbála fia, Hunyadi János barátja. Vlad Tepes, Karós Vlad, öreg Mírce mérce a havaselve fejedelmének fia, a Basarab dinasztia leszármazottja, később havaselve fejedelme. Vlad Draculé, Vlad Tepes, Karós Vlad és az erdélyi nemesasszony fia, később havaselve fejedelme. Radul Negru, csorbafia Rados és egy havaselvi parasztlány törvénytelen fia, olákenész Kenész Zsilvására környékéről. Újlaki Miklós, Magyarország bárója, újlaki László és Tiborici Jachna fia. Később erdélyi vajda, Fehérvári kapitány, majd Bosznia királya. Csáki Borbála, az erdélyi Csáki család oldalági leszármazottja, újlaki Miklós felesége. Cílei Úrik. Magyarország bárója, Stájer főúr, Cilei Frigyes és Modrusi Frangepán Erzsébet grófnő fia, Cilei Barbara királynő unoka ötse. Cilei Herman Magyarország bárója, Stájer főúr, Cilei Herman és Katalin boszniai királyleány fia, Cilei Frigyes, Cilei Anna, Garai Miklósné, Cilei Barbara, magyar királyné atya. Brankovics György Rácország, Szerbia, despotája, Brankovics Mara, Murát Szultán felesége és Brankovics Katalin, cílei Úrlik felesége, atya. Brankovics Mara, Mara Hatun, Brankovics György, Szerbia despotájának lánya, Murát Szultán felesége. Brankovics Katalin, Brankovics György, Szerbia despotájának lánya, Cillei Úrlik Magyarország bárójának felesége. Murád, a török birodalom szultánya II. Mohamed atya. Eszter, Hümai Hatun, Mozebben Yachmun, Konstantinápolyi zsidó kereskedő és egy rabszolganő leánya, Murát Szultán felesége. Második Mohamed, Murát Szultán és Hümai Hatun, Eszter fia, később a török birodalom szultánja. Filippo Mária Visconti, Milánó hercege, Zsigmond király szövetségese a Velence elleni háborúban, Hunyadi János alkalmazója 1431-1433-ig. Francesco Sforza, Milánó hadseregének főparancsnoka Kondottiére, Filippo Mária Visconti herceg veje, később utódja. Bianca Mária Visconti, Filippo Mária Visconti herceg törvénytelen leánya, később Francesco Sforza felesége. Carmagnola, Francesco Bussone, Velence hadseregének főparancsnoka Kondottiére, korábban Milánó hadseregeinek főparancsnoka volt. IV. Eugénius, IV. Jenő, pápa, Zsigmond király római császárra koronázója. Giuliano Cesarini, bíboros, pápai legátus, a husziták elleni háború egyik szervezője, a bázeli zsinat kimagasló egyházi személyisége. Giovanni Capistrano, Capistrán-Szent János, itáliai ferences szerzetes, inkvizítor bándor, prédikátor. Filipesi Albert, itáliai születésű deák, anyja-magyar asszony volt, Hunyadi János íródeákja. Giulietta, milánoi cselédlány, Hunyadi János szolgálatában. Kamonyai Simon, Hunyadi János vazalusa, fegyvertársa. Matkó, öreg kumbitéz Hunyadi János seregében. Monoszlai csuporákos, királyi palotás hadnagy, Hunyadi János parancsnoka és jótevője. Slik Gáspár, Kaspar Schlick, német birodalmi főkancellár, Zsigmond király, német-római császárhű, udvari embere, személyes jó jóbarátja. Kottanner Jánosné, Wolfram Ilona. Luxemburgi Erzsébet magyar királynél nevelőnője, főkomorna a királyi udvarban. Lépes György, erdélyi katolikus püspök 1427-1442 között. Jó részt az ő 1437-es rendelete nyomán tört ki Erdélyben a nagy paraszt felkelés.